أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنتك الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم و شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة برعه وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار أيها الناس كمسلمين يندر رحمة على الله سبحانه وتعالى شفقي منسيا yang hidup di dunia ini Tentunya masing-masing dari kita Memiliki cita-cita Memiliki keinginan Sesuatu yang didambakan Sesuatu yang bisa dia raih Dari apa yang dia inginkan Dari perhiasan kehidupan dunia Wahai kaum muslimin Azani Allah wa Iyakum akan tetapi keinginan manusia tersebut tidak semuanya terjadi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Cita-cita yang ada dalam benaknya tidak semuanya bisa diarai sesuai dengan apa yang dia targetkan. Wahai kaum muslimin, azani Allahu ayyakum, sehingga tidak jarang. Di antara umat manusia. Bahkan dari kalangan kaum muslimin. Manakala dambaannya, cita-citanya, harapannya tidak terwujud. Sesuai dengan apa yang dia impikan. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hamba tersebut, wahai kaum muslimin. azani Terjatuh dalam kekecewaan. Dalam putus asa depresi dan semisalnya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum perkara yang demikian sejatinya adalah perkara yang memang menjadi watak tabiat umat manusia mereka akan merasa kecewa merasa putus asa merasakan sesuatu yang menyesakkan dadanya atkala sesuatu yang dia dambakan yang dia impikan tidak terwujud sebagaimana harapan yang dia inginkan wahai kaum muslimin izani Allah wa iyakum terlebih lagi manakala dia sudah mengerahkan semua apa yang dia mampu dari daya usaha waktu tenaga pikiran semua dia kerahkan untuk meraih cita-cita yang menjadi dambaannya keinginan yang memenuhi hasrat jiwanya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan perkara yang lain takdir berbicara tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam selaku nabi yang terakhir Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahuwataala kepada umat manusia yang terakhir generasi yang terakhir dari umat manusia yang ada di dunia ini sangat memahami sangat mengerti akan watak dan tabiat manusia tersebut wahai kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum beliau selaku utusan Allah Subhanahuwataala dari kalangan umat manusia juga merasakan hal yang sama memahami kekecewaan yang ada pada diri Bani Adam ketika sesuatu yang dia impikan tidak dapat dia raih gagal untuk dia pegang wahai muslimina azanillahu wa iyakum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur umatnya untuk mengobati kekecewaan tersebut Apapun cita-citanya, apapun yang dia dambakan dari kehidupan dunia yang luput dari tangannya, yang tidak bisa dia raih, yang tidak bisa dia genggam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur kita semua dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh al Imamu Ahmad Rahimahullah, juga diriwayatkan oleh al Imamu Tirmidzi Rahimahullah Taala. Dan disahihkan oleh al-imam Al Albani -al rahimahullah Taala. Kata Rasulullah saw menghibur setiap umatnya di manapun mereka berada, dari manapun asalnya, dan apa pun yang menjadi cita-citanya dari kehidupan dunia yang gagal diarahi. Kata Rasulullah saw, "Arba'un, ida kunna fika. Fala shay'a mafatka min adzunya. Ada empat perkara, ada empat perangai. Apabila empat perkara tadi terkumpul pada dirimu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fala shay'a mafatka min adzunya. Maka tidak ada artinya, tidak mengapa apapun yang luput dari dirimu dari kehidupan dunia. Walaupun cita-cita yang mungkin dalam logika kita sangat berpengaruh dengan masa depan kita di dunia. Gagal kita raih. Akan tetapi ketika kita memiliki empat perangai ini. Maka kegagalan tersebut. Wahai kaum muslimin azani allahu wa iya tergantikan dan terobati. Bahkan dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia cita-citakan selama ini. Empat perkara tadi wahai kaum muslimin asalamu alaikum dikatakan oleh Rasulullah SAW. Perkara yang pertama, sidul hadir, perkataan yang jujur, wahidul amanah, kemudian bisa menjaga amanah, wahusnul kholub dan memiliki akhlakul karimah, wa ibtamatu amin dan dia makan. Dari hasil yang halal, dari harta yang halal, dengan makanan yang halal pula. Wahai kaum muslimin, azani Allahu wa iakum. Empat perkara tadi, wahai kaum muslimin, azani Allahu wa iakum. Sepintas, ketika dilihat dengan kacamata manusia, dengan pandangan logika manusia, dengan perasaan dan akal mereka, nampak seperti perkara yang biasa-biasa saja. Sesuatu yang lumrah, perkara yang tidak bernilai barangkali wahai kaum muslimin asani Allah wa iakum yang mungkin dalam benaknya tidak sebanding dengan apa yang dia dambakan, tidak sebanding dengan cita-cita yang ingin dia raih, tidak sebanding dengan jabatan yang dia kejar, tidak sebanding dengan harta dunia yang melimpah yang dia dambakan selama ini wahai kaum muslimin asani Allah wa iakum. Akan tetapi Ketika kita melihat empat perkara tadi Dengan kacamata syariat Ketika kita melihat empat perkara tadi Dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Kita jumpahi Wai kaum muslimin Azani Allah wa iya'kum Empat perkara tadi Merupakan kunci barakah Kehidupan seorang hamba di dunia Dan barakah nanti di Yomul Qiyamah Empat perkara tersebut merupakan sebab utama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya pada kehidupan seorang hamba. Empat perkara tadi merupakan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala manakala dimiliki oleh seorang hamba. Maka kehidupannya terjamin dunia dan akhirat. Wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum. Yang mana hal itu semua tidak bisa dia dapatkan dengan jabatan yang dia kejar, tidak bisa dia dapatkan dengan harta yang melimpah yang dia dambakan, tidak bisa dia dapatkan wahai kaum muslimin azaniyallahu wa iyyakum dengan anak keturunan ataupun tentara ataupun kedudukan di mata masyarakat yang mungkin dia inginkan wahai kaum muslimin azaniyallahu wa iyyakum. Perkara yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam sidukul ucapan yang jujur, perkataan yang jujur nilai kejujuran wahai kaum muslimin azani Allahu wa wa'iyakum memiliki kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata hari demi hari nilai kejujuran tadi semakin lama, semakin terkikis dari hati-hati Bani Adam sudah dianggap perkara yang mungkin wahai kaum muslimin azaniyallahu wa iakum tabu untuk dilakukan. Bahkan sebaliknya mereka lebih terbiasa dengan justra yang merupakan lawan dari kejujuran tadi wahai kaum muslimin azaniyallahu wa iakum. Kita lihat bagaimana para pedagang dalam dunia perdagangannya dengan mudahnya dia melontarkan iklan-iklan dustanya untuk mempromosikan barang dagangannya wahai kaum muslimin azanillah wa iyyakum yang dalam logikanya dengan dia berdusta dia bisa meraup keuntungan 50 kali lipat dari apa yang dia targetkan wahai kaum muslimin azanillah wa iyyakum yang tidak bisa diraih dengan kejujuran itu menurut pandangan manusia tapi dalam pandangan syariat wahai kaum muslimin azani allahu wa yakum, kejujuran tadi akan mendatangkan barakah dari harta yang dia dapatkan dengan kejujuran tersebut dengan kejujuran tadi dia akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Al Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa ala mengingatkan dalam hadisnya yang mulia alaikum misidiki Fatin silqa yahdi ila al birt, wain al birt yahdi ila jannah. Hendaklah kalian senantiasa berkata jujur, berbuat jujur, karena kejujuran seorang hamba membuat dia bisa melakukan, mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan amal kebaikan tadi akan menghantarkan dirinya kepada surga Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Akatanabi wa aykum muslimina azanillahu wa iyyakum nilai kejujuran di mata syariat berbeda dengan nilai kejujuran di mata manusia kalau kita mengikuti hawa nafsu maka kita akan menganggap kejujuran tadi merupakan momok yang mengerikan ketika seorang pedagang harus jujur mengatakan barang dagangannya apa adanya sebagaimana kenyataannya yang dia khawatirkan pembeli akan lari yang dia khawatirkan kerugian menghantui dan seterusnya wahai kaum muslimin azza niyyallah wa ayyakum. Dia lupa seolah-olah rizki tadi ditentukan oleh keahliannya dalam berdagang. Dia lalai seolah-olah nikmat yang dia rasakan itu merupakan hasil dari keringatnya semata. Tidak Allah subhanahu wa taala yang menentukan rizki tadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang membagi-bagikan rizki tadi kepada hamba-hambanya sesuai dengan jatah yang dikehendakinya wahai kaum muslimin azza niyyallahu wa ayyakum bukan semata-mata hasil curi paya kita dan ketika seorang hamba berusaha menghiasi perdagangannya dengan kejujuran Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan barakah dalam perdagangan tersebut, wahai kaum muslimin. Azani Allahu A'ya. Demikian pula perkara yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wajibul amana menjaga amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah ya amrukum antu adul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah sesuai dengan perjanjiannya kata Allah Subhanahu wa taala mencakup amanah yang dibebankan oleh Allah pada pundak-pundak kita masing-masing dalam bentuk tahqiqul ibadah lillahi azza wa jal mewujudkan ibadah mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Demikian pula amanah yang dibentuk atau diambil di antara umat manusia wahai kaum muslimin azaniyallahu wa iyyakum ikatan amanah antar bani adam ketika bisa dijaga dengan baik oleh seorang hamba maka hamba tersebut akan mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala barakah untuk kehidupannya barakah untuk akhiratnya kala' wahai kaum muslimin a'zani Allah wa iya'ku akulu kauli lihada wa astaghfirullah li walakum walisaidil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الناس قوم مسلمين ينب رحمته عليه الله سبحانه وتعالى Demikian pula perkara yang ketiga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas wahsul kholub dan akhlak yang baik budi pekerti yang luhur akhlakul karimah baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala demikian pula terhadap Nabi kita Muhammad SAW juga akhlakul karimah terhadap sesama hamba. Yang tentunya hal ini dilakukan wahai kaum muslimin. Azani Allahu wa iakum. Budi pekerti yang dia gunakan untuk menghiasi dirinya, dia laksanakan hal yang demikian hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam rangka mengkambanyakan dirinya, bukan dalam rangka mempromosikan dirinya atau keluarganya, bukan dalam rangka untuk merauk keuntungan duniawi yang dia inginkan. Ingin menggait hati-hati umat manusia dengan menampakkan dirinya seolah-olah sebagai sosok seorang yang sangat dermawan sosok seorang yang amanah, sosok seorang pemimpin yang adil, bijaksana dan semisalnya, namun hanya sebatas keperluan kampanye semata wahai kaum muslimin muslimina azanillah wa iyyakum. Bukan demikian yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun akhlakul karimah yang dijadikan oleh seorang hamba sebagai penghias dirinya karena Allah subhanahu wa taala Karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dia memperbaiki hubungan antara dirinya dengan sesamanya. Hanya mengharapkan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan mencari muka di hadapan umat manusia. Demikian pula dia memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala bukan dalam rangka mengharapkan kedudukan di hati umat manusia dengan melihat kebaikan dan kesolehannya wahai kaum muslimin nazani Allah wa iyakum kemudian perkara yang keempat wa ifatu matamin makan dari hasil yang halal dari barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Perkara yang keempat ini, wahai kaum muslimina azaniyallahu wa'iyakum. Kalau kita menilik pada kenyataan realita yang ada di tengah-tengah umat manusia. Sepertinya nilai dari perkara yang keempat ini. Sudah menurun di hadapan mata manusia, wahai kaum muslimina azaniyallahu wa'iyakum. Yang ada dalam benak mereka adalah mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun caranya dia mendapatkan harta tersebut, walaupun harus melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun dia harus menerjang pagar-pagar yang telah ditentukan dan ditegakkan dalam syariat Islam, dia loncati pagar tadi wahai kaum muslimin azani Allahulaiyakum hanya semata-mata ingin mendapatkan sepiring nasi untuk memenuhi perutnya dan anak istrinya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum tanpa menghiraukan apakah harta tadi dari harta yang halal tanpa menghiraukan apakah makanan tadi adalah makanan yang halal yang penting mengenyangkan yang penting memenuhi kebutuhan hidupnya yang penting Anak dan istrinya tidak kelaparan lagi. Kau muslimin, azani Allahu wa a'yaqum. Anggapan yang demikian, pandangan yang demikian, sudut pandang seperti ini yang menjadikan orang-orang yahudi wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum berani menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka memakan harta dengan cara yang haram mereka makan harta dengan cara riba mereka memakan harta dengan cara menipu orang lain wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum apa jadinya orang-orang yahudi Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan kekerasan hatinya karena makanan yang dia makan bukan dari harta yang halal. Wahai kaum muslimin, azza niyalallahu wa ayyakum. Karena nyarosulullohu alaihi wasallam mengancam setiap umat manusia yang memasukkan dalam tubuhnya makanan-makanan yang haram. Ataupun makanan yang didapatkan dari cara yang haram, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin lah min yang muvi jasad diabdin min haramin. Illa tidak ada, tidak ada daging yang tumbuh pada jasad seorang hamba yang dihasilkan dari cara yang haram. Daging yang tumbuh yang kemudian menutupi tulang belulang manusia tadi." tumbuh dari harta yang haram illan nar melainkan neraka lebih pantas menjadi tempat kembalinya nanti di yaumul qiyamah muslimin azani Allahu entah dalam bentuk memakan harta anak yatim atau dalam bentuk memakan harta dari hasil penipuan atau memakan harta yang dihasilkan dari transaksi riba atau yang dihasilkan dengan penjualan barang-barang yang haram atau dihasilkan dengan menggolimi hak-hak orang lain. Wahai kaum muslimin azani Allahu a'ya kum. Rasul saw mengancam daging yang tumbuh dari harta yang demikian neraka tempatnya wahai kaum muslimin azani Allahu a'ya kum. Cita-cita seorang hamba di dunia Berhasil dia raih Harta dunia dia pegang Jabatan dia raih Kedudukan di mata manusia dia dapatkan Akan tetapi dia mengesampingkan perkara yang keempat ini Dia mendapatkan hal itu semua dengan cara yang haram Maka nanti di yawmul qiyamah Wahai kaum muslimin azani allahu wa'iyakum Cita-citanya tadi Dan tadi Target pencapaiannya dia dapatkan Tidak bisa ditukar Untuk menyelamatkan dirinya Dari azab neraka Nanti di yamul kiamah Wai kau muslimin azani allahu wa iya Karenanya Rasulullah s.a.w Berpesan kepada kita semua Sekaligus menghibur kita semua Ketika kita merasakan kekecewaan Luput dari diri kita Cita-cita yang selama ini kita inginkan Yang dulunya menginginkan dirinya sebagai dokter Yang dulunya menginginkan dirinya sebagai insinyur Yang dulunya menginginkan dirinya sebagai orang yang terpandang dalam urusan dunia wahai kaum muslimin azani Allahu wa iyakum ternyata lembaran takdirnya berbicara lain dia justru ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdampar dalam benaknya dalam pikirannya dirinya terdampar ikhwaniddina azani Allahu wa iyakum di sebuah tempat yang gersang di sebuah tempat yang tandus di sebuah tempat yang mungkin tidak menghasilkan perkara dunia wahai kaum muslimin azani allahu aiyakum. Namun di situ dia mendapatkan siraman dari ayat-ayat al-Quran, siraman dari hadis-hadis Rasulullah saw yang membimbingkan dirinya untuk melengkapi empat perkara tadi wahai kaum muslimin azani allahu aiyakum. Kemudian dia dengan keterbatasan ilmunya merasakan kekecewaan. Gagal menjadi seorang dokter gagal menjadi seorang insinyur, harus terdampar di tempat yang tandus dan semisalnya, wahai kaum muslimin azani allahu aiyakum, itu merupakan logika seorang manusia yang sangat sempit, wahai kaum muslimin azani allahu aiyakum. Justru dirinya tengah dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan empat perkara yang merupakan kunci ketakwaan seorang hamba empat perkara yang merupakan kunci barakah kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat ketika empat perkara tadi ada pada seorang hamba maka hamba tersebut adalah abdun adalah hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika empat perkara tadi ada pada seorang hamba, maka hamba tersebut adalah abdun saleh, adalah hamba yang saleh yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura'amanu wattaqau laftahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi kalau seandainya penduduk sebuah negeri mau beriman dan bertakwa, yang ciri ketakwaan seorang hamba diwujudkan dengan empat perkara tadi, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iakum, maka janji Allah subhanahu wa taala akan kami bukakan, kami bentangkan untuknya barakah dari langit dan bumi, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iakum. Agar nabi Tergantung pada diri kita semua, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Akankah kita lebih percaya dengan firman Allah subhanahuwataala dan sabda rasulnya, saw. Ataukah justru kita masih dikalahkan dengan belenggu logika yang aja dalam benak kita? atau dikalahkan dengan jerat hawa nafsu yang mengekang dalam diri kita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum sehingga lebih mengutamakan kehidupan dunia lebih mengutamakan pencapaian-pencapaian dunia lebih mengutamakan dambaan dan cita-cita dalam urusan dunia kemudian tidak melengkapi empat perkara tadi wahai kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya yang sering kita baca dalam sehari-hari bal tu sirunal hayatad dunya akan tetapi kalian wahai umat manusia watak kalian tabiat kalian lebih mementingkan kehidupan dunia Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal wahai kaum muslimin A azani Allah wa ayakum. semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semua termasuk hamba-hamba yang memiliki nurani yang bersih wahai kaum muslimin A azani Allah wa ayakum. termasuk ulul albab termasuk ulul absar yang bisa mengambil ibrah dari apa yang disampaikan wahai kaum muslimin A azani Allah wa iyakum واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه